Чай я впевнений, що Гор Хайус сам був як 10 чоловік, настільки жахливим був ефект самого його імені на людей. «Горхаюс!» – вигукнув один, перший, хто впізнав його. «Так, це Горхаюс!» – відповів убивця. «Готуйтеся зустрітися зі своїми предками!» І він врізався в них, як гоночний пропелер, а я був праворуч від нього, а Гованду та Дартарус – ліворуч. Це була гарна бійка, але вона врешті-решт мала впіти проти нас, настільки великою була наша чисельна перевага, якби я не подумав про мавп і ворота поруч із нами». Пробираючись до них, я відчинив їх, і там, зовні, привернуті шумом битви, стояло повних дюжина великих звірів. Я закликав гора Хаюса та інших відійти назад до воріт, і коли мавпи кинулися всередину, я вказав на тунолійських воїнів. Я думаю, що мавпи не знали, хто друг, а хто ворог, але тунолійці повідомили їм, напавши на них, а ми стояли осторонь, спершись на землю». Лише мить ми так стояли, чекаючи. Потім, коли мавпи кинулися на тунолійських воїнів, ми прослизнули в темряву джунглів за зовнішньою стіною і почали шукати наш літак. Позаду нас ми чули гарчання та рев звірів, змішані з вигуками та прокльонами людей, і звук все ще долинав із подвір'я, коли ми вилізли на борт літака і вирушили в ніч. Як тільки ми відчули, що безпечно втекли з острова Тавас, я зняв кляпи з ротів Ксакси та Сахора, і можу вам сказати, що я одразу пошкодував про це, бо ніколи в житті я не зазнавав таких жахливих образ, які лилися зі зморшкуватих старих уст Джидари. І лише коли я знову почав затикати їй рота, вона пообіцяла припинити». Мої плани були добре продумані і включали повернення до Фундаля, оскільки я не міг вирушити до Духора з валою Діа, без провізії та палива. І я не міг отримати їх ніде крів Фундаля, оскільки я відчував, що тримаю ключ, який відкриє мені ресурси цього міста. Тоді як весь тунол був у зброї проти нас через страх Вобішакана перед гором Хаюсом. Тож ми так само таємно повернулися до Фундалу, як і прийшли, бо... Я зовсім не хотів бути схопленим до того, як ми потрапимо до палацю Ксакси. Ми знову відпочили в день на тому ж острові, який дав нам притулок два дні тому, а в Темряві вирушили в останню частину нашої подорожі до Фундалу. Якщо й було переслідування, ми нічого не помітили. І це можна легко пояснити великою площею безлюдних боліт, над якими ми летіли, і далеким південним курсом, яким ми слідували близько над землею. Коли ми наблизилися до фундалу, я знову наказав Ксаксі та Сагу Ору заткнути рота. І крім того, забентував їм голови, щоб ніхто не міг їх впізнати. А потім ми полетіли прямо над містом до палацу, сподіваючись, що нас не виявлять, але готові до того, що нас виявлять. Але ми дісталися до ангарів на даху, очевидно, непоміченими, і постійно я інструктував кожного про роль, яку він повинен відігати». Коли ми повільно опускалися на дах, Дартарус, Гованду і Валладія швидко зв'язали гора Хаджуса і мене та обмотали наші голови бентами, бо ми побачили внизу фігури вартових ангару. Якби ми знайшли дах без охорони, зв'язування гора Хаджуса і мене було б зайвим. Коли ми наблизилися, один із вартових гукнув нам. «Що за коробель?» – вигукнув він. Королівський вітун Джедари Фундала, відповів Дартарус, повертається з Ксаксою і Сагом Ором. Воїни перещепітувалися між собою, коли ми наближалися, і я повинен зізнатися, що трохи нервував щодо результату нашої хитрості, але вони дозволили нам приземлитися без жодного слова, і коли вони побачили вал Лудія, то привітали її в манері Барсума, оскільки вона з царственною поставою імператриці зійшла з палуби літуна». «Несіть в'язнів до моїх покоїв», – наказала вона, звертаючись до охоронця, і за допомогою Гована Ду та Дара Таруса чотири зв'язані та ізольовані постаті було перенесено з літака спіральним трапом до покоїв Хахи – Джедари Фундала. Тут схвильовані раби поспішили виконати волю Джедари. Мабуть, звістка розлетілася палацом зі швидкістю світла про повернення хахи, бо майже відразу почали прибувати придворні чиновники та оголошуватися. Але Валладія передала, що нікого не прийматиме деякий час. Потім вона відпустила своїх рабів і за моєю пропозицією Дартарус обстежив покої, щоб знайти безпечне місце для укриття гора Гаюса, мене та в'язнів. Незабаром він знайшов його в невеликій передпокої, безпосередньо біля головної кімнати королівського люксу. З вбивці та з мене було знято зв'язки, і разом ми занесли Хаху та Сага Ора до кімнати. Вхід сюди був облаштований важкими дверима, над якими висіли завіси, що повністю їх приховували. Я наказав Голану Ду, який, як і решта з нас, носив фундальську зброю, стояти на варті перед завісами і не впускати нікого крім членів нашої власної групи. Гор Гаюс і я зайняли позиції одразу за завісами, в яких ми прорізали невеликі отвори, що дозволяли нам бачити все, що відбувається в головній кімнаті, оскільки я був дуже стурбований безпекою Валли Дія, поки вона видавала себе за хаху, яку я знав, її народ боявся і ненавидів, а тому завжди піддавав небезпеці вбивства. Валадія викликала рабів і наказала їм впустити придворних, і коли двері повністю відчинилися, уйшло близько двадцяти дворян. Вони виглядали незручно, і я міг здогадатися, що вони пригадують епізод у храмі, коли вони покинули свою джедару і навіть грубо кинули її до ніг великого тура, але Валадія швидко заспокоїла. «Я скликала вас, – мовила вона, – щоб ви почули слово «тура». Тур знову хоче говорити зі своїм народом, «Три дні і три ночі я провела з Туром. Його гнів на фундал великий. Він наказує мені скликати всіх вищих шляхтичів до храму після вечірної трапеції сьогодні ввечері, і всіх жерців і командирів та двалів гвардії і якомога більше менших шляхтичів, які є в палаці. І тоді народ фундала почує слово і закон Тура. І всі, хто слухатимуться, житимуть, а всі, хто не слухатимуться, помруть. І горе тому, хто, бувши скликати, не буде в храмі цієї ночі, я Хаха Джедара Фундала сказала, ідіть. Вони пішли і, здавалося, були раді піти. Тоді Валадія скликала Одвара, гвардії, який був би в нашому світі генералом, і вона наказала йому. Очистити палац від кожної живої істоти від рівня храму до даху, за годину до вечірньої трапези, і не дозволяти нікому входити до храму чи рівнів над ним до години, призначеної для зібрання в храмі, щоб почути слово «тура». За винятком, однак, тих, хто може бути в її власних покоях, до яких не можна входити під страхом смерті. Вона все зробила дуже чітко і зрозуміло, і Одвар зрозумів, і я думаю, що він трохи тремтів, бо всі дуже боялися джеддари-хахи. А потім він пішов, рабів відпустили, і ми залишилися на одинці. Розділ 14. Джон Картер За півгодини до вечірньої трапези ми спустили Ксаксу та Сах Ора спіральною доріжкою і поставили їх біля основи Великого Тура – Агор Хаюс і я зайняли свої місця на верхній платформі позаду очей і голосу ідола. Валадіа, Дар Тарус і Хованду залишилися в королівських апартаментах. Наші плани були добре продумані. Між дверима в задній частині великого тура та літаком, який був готовий на даху, на випадок, якщо нас змусять тікати через будь-яку невдачу нашої божевільної схеми, нікого не було». Хвилини тягнулися повільно, і настала темрява, час наближався. Ми почули, як відчинилися двері храму, і за ними побачили великий коридор, яскраво освітлений. Він був порожній, за винятком двох жерців, які нервово вагалися в дверях. Зрештою, один з них набрався достатньо сміливості, щоб увійти і ввімкнути світло. Тепер сміливіше вони просунулися вперед і простяглися нить перед вівтарем великого тура. Коли вони піднялися і подивилися в обличчя ідола, я не втримався від спокуси повернути ці величезні очі, поки вони повністю не обернулися всередині камери і знову не зупинилися на жерцях. Але я не говорив, і я думаю, що ефект жахливої тиші в присутності живого Бога був більш вражаючим, ніж слова». Два священники просто знепритовніли. Вони сповзли на підлогу і лежали там, тремтячи, стогнуці і благаючи тура змилосердити над ними, і не піднялися, поки не прибув перший з віруючих. Згодом храм швидко наповнився, і я побачив, що слово «тура» було добре і ретельно поширене». Вони приходили, як і раніше, але цього разу їх було більше, і вони вишиковувалися по обидва боки від центрального проходу, і там чекали. Їхні погляди розділялися між дверема та богом. Приблизно в той час, коли я подумав, що наступна сцена ось-ось відбудеться, я дозволив очам Тура обвести збори, щоб вони були налаштовані на потрібний тон для того, що мало статися. Вони зреагували точно так само, як і жарці, впавши на підлогу, стогнучи й благаючи, і там вони залишалися, поки звуки горнів не оголосили прихід Джеддари. Тоді вони не стійко підвелися на ноги. Великі двері розчинилися, і там був килим і раби за ним. Коли вони розстелили його до вівтаря, горний засурмили голосніше, і з'явилася голова королівської процесії. Я наказав зробити це саме так, щоб забезпечити більшу пишність, ніж це було можливо, коли двері відкривалися одразу на голову процесії. Мій план дозволив аудиторії побачити, як королівська свита просувається довгим коридором, і ефект був чудовий. Спочатку йшов подвійний ряд знаті, а за ними колісниця, запряжена двома бонтами, що везла паланкін, на якому лежала вала Дія. За нею йшов Дартарус, але всі в цій кімнаті думали, що дивляться на Джедару Хаху та її фаворита Саг Ора. Хованду йшов за Саг Ором, а потім 50 юнаків і 50 дівчат. Колісниця зупинилася перед вівтарем, і вала Дія зійшла з неї, стала на колінки, і голоси, що оспівували хвалу Хасі, затихли, коли прекрасна істота простягла руки до великого Тура і подивилася в його обличчя. «Ми готові, володарю!» – вигукнула вона. «Говори, ми чекаємо слова Тура!» Від колінкуючих лірян вирвався Зойк, Зойк, що перейшов у ридання. Я відчув, що вони досить добре розчулені, і все має пройти без сучка і задирки. Я підніс переговорну трубу до своїх губ. «Я тур!» – прогримів я, і люди затремтіли. «Я прийшов судити людей фундаля. Як ви приймете моє слово, так і будете процвітати. Гріхи народу можуть бути спокутувані двома, які найбільше згрішили в моїх очах». Я дозволив погляду Тура блукати по аудиторії, а потім зупинив його на валлі дії. «Ксакса! Чи готова ти спокутувати свої гріхи і гріхи свого народу?» Валадія схилила свою прекрасну голову. «Твоя воля, господарю!» – відповіла вона. «Ісак Ор!» – продовжив я. – «Ти згрішив! Чи готовий ти заплатити?» «Як Тур вимагатиме?» – сказав Дартарус. Тож моя воля, прогримів я, щоб Ксакса і Саг-Ор повернули тим, у кого вони їх вкрали, прекрасні тіла, які вони зараз носять. Щоб той, у кого Саг-Ор забрав це тіло, став джедагом Фундаля і верховним жарцем Тура. І щоб та, у якої Ксакса вкрала її тіло, була з помпою повернута до її рідної країни. Я сказав. «Нехай будь-хто, хто хоче повстати проти мого слова, скаже зараз або назавжди замовкне. Жодних заперечень не пролунало. Я був майже впевнений, що їх не буде. Сумніваюся, що будь-який бог коли-небудь дивився згори на більш пригнічену і покарану паству. Поки я говорив, Горхаюс спустився до підніжжя Ідола і зняв пута з них Ксакси і Сага Ора. «Загасіть світло!» – наказав я – Тремтячий жрець виконав мій наказ. Валадія та Дартарус стояли пліч-опліч перед жартовником, коли згасло світло. Протягом наступної хвилини вони та Горхаюс, мабуть, діяли швидко, бо коли я почув тихий свист зсередини основи ідола, заздалегідь домовлений сигнал про те, що Горхаюс закінчив свою роботу і наказав знову ввімкнути світло, там, де були Валадія та Дартарус, стояли Ксакса та Сагор, а останніх ніде не було видно. Я думаю, що драматичний ефект цієї трансформації на людей там був найнеймовірнішим, що я коли-небудь бачив. На Ксаксі чи Сагор не було ні мотузок, ні кляпів, нічого, що вказувало б на те, що їх привели сюди силою, нікого поруч, хто міг би це зробити. Ілюзія була ідеальною. Це був жест всемогутності, який просто приголомшив інтелект. Але я ще не закінчив. «Ви чули, як Ксакса відмовилася від свого трону», – сказав я, – «і як Сагор підкорився суду Тура». «Я не відмовлялася від свого трону», – вигукнула Ксакса. – «Це все». «Мовчати», – прогримів я. – «Приготуйтеся вітати нового джедака, Дара Таруса з Фундала». Я повернув погляд до великих дверей, і погляди присутніх пішли за моїм. Вони розчинилися, і там стояв дар Тарус, сяючий в обладунках гори Сана, давно померлого джедака і первосвященника, чиї кістки ми пограбували в основі ідола годиною раніше. Як дару Тарусу вдалося так швидко переодягнутися, я не знаю, але він це зробив, і ефект був колосальним». Він виглядав джедаком від маківки до п'ят, коли з повільною гідністю йшов широким проходом уздовж синього, золотого та білого килима. Ксакса потемніла від люті. «Самозванець! Схопіть його! Убийте його!» І вона кинулася вперед, щоб зустріти його, ніби хотіла вбити його голими руками. «Заберіть її!» – тихо сказав Дартарус. І в ту ж мить Ксакса впала на підлогу спиною на вустах. Вона верещала, задихалася, а потім затихла, зла стара жінка померла від апоплексії. І коли Сагор побачив її, що лежить там, він, мабуть, першим усвідомив, що вона мертва, і що тепер нікому захистити його від ненависті, яка завжди спрямована на улюбленця правителя. Він шалено озирнувся на мить, а потім кинувся до ніг Таруса. «Ти обіцяв захистити мене!» – закричав він. «Ніхто не заподіє тобі шкоди», – відповів Дар Тарус. «Йди своєю дорогою і живи в мирі». Потім він звів очі вгору, на обличчя великого Тура. «Яка твоя воля, владико», – вигукнув він. «Дар Тарус, твій слуга, чекає на твої накази». Я дозволив собі вражаючу паузу, перш ніж відповісти. Нехай жерці Тура, менші дворяни та певна кількість охорони Джедака вийдуть у місто і поширюють слово Тура серед людей, щоб вони знали, що Тур знову усміхається Фундалю і що у них є новий Джедак, який користується великою прихильністю Тура. Нехай вищі дворяни негайно зберуться в покоях, які належали Ксакси, і вшанують валу Дія, в чиєму досконалому тілі колись правила їхня Джаддара, і здійснять необхідні приготування для її належного повернення до Дугору, її рідного міста. Там вони також знайдуть двох, які добре служили Туру, і цим двом має бути надана гостинність і дружба кожного фундальця – Гору Хаюсу з Тунолу і Ваду Варо з Ясума. «Ідіть, і коли останній піде, нехай храм буде затемнений». «Я, Тур, сказав». Валладія пішла прямо до покоїв колишньої Джадари, і в ту мить, коли світло було погашено, Горхаюс і я приєдналися до неї. Вона не могла дочекатися, щоб дізнатися про результат нашої витівки, і коли я запевнив її, що не було жодної затримки, сльози навернулися на її очі від великої радості. «Ти здійснив неможливе, мій вожде», – прошепотіла вона, «і вже бачу пагорби до гору та вежі ногорідного міста. Ах, Вадваро, я й не мріяла, що життя знову може подарувати мені такі щасливі перспективи. Я завдячую тобі життям, і більше, ніж життям». Нас перервав прихід таруса, а з ним були Хованду та кілька вищих дворян. Останні привітно нас зустріли, хоча, думаю, вони були збентежені тим, як саме ми пов'язані зі служінням їхньому Богу, і я впевнений, жоден з них так і не дізнався». Вони були щиро раді позбутися Ксакси, і хоча вони не могли зрозуміти, навіщо Тур підносить колишнього воїна гвардії на трон, вони були задоволені, якщо це допоможе їм уникнути гніву їхнього бога, тепер дуже реального і жахливого бога, з огляду на чудеса, які були здійснені в храмі. Те, що Дартарус походив зі шляхетної родини, позбавило їх ніяковості, і я помітив, що вони ставилися до нього з великою повагою». Я був впевнений, що вони й надалі так ставитимуться до нього, адже він був ще й верховним жерцем, і вперше за сто років він принесе великому Туру в царському храмі голос Бога, адже Хованду погодився служити з Дартарусом, і Горхаюс також, так що ніколи не бракуватиме язика, яким Тур мів би говорити. Я передбачав великі можливості для правління Дартаруса – Джеддака Фандала». На зустрічі, що відбулася в покоях Ксакси, було вирішено, що Валла Дія відпочине два дні у Фондалі, поки готується невеликий флот для її перевезення до Догору. Дартарус виділив покої Ксакси для її користування і дав їй рабів з різних міст для обслуговування, всі з яких мали бути звільнені та повернуті з Валою Дія на її батьківщину. Ледь розвиднілося, як ми дістали наші шовкові ковдри та хутра для сну, і сонце вже високо стояло, коли ми прокинулися. Горхаюс і я поснідали з валою дія, під дверима якої ми розстелили наші ліжка, щоб не залишати її без захисту ні на мить, коли в цьому не було потреби. Ми ледь закінчили їсти, коли прийшов посланець від дара та руса, викликаючи нас до приймальної зали де ми знайшли кількох вищих офіцерів двору, зібраних навколо трону, на якому сидів Дар та рус, виглядаючи кожним дюймом імператора. Він привітно привітав нас, піднявшись і спустившись зі свого помосту, щоб прийняти вал Лудіу та провести її до однієї з лавок, які він поставив біля трону для неї та для мене. «Є один», – сказав він мені, – «хто прибув до фундалу вночі і тепер благає про аудієнцію у Джедака, той, з ким я думаю, ти хотів би зустрітися знову». І він подав знак одному зі своїх слуг – впустити прохача. І коли двері в протилежному кінці кімнати відчинилися, я побачив Раса васа, який стояв там. Він не впізнав ні мене, ні Валудію, ні гора Хаюса, поки не опинився майже біля підніжжя трону. А коли впізнав, то розгубився і швидко знову глянув на Дара Таруса. Раз та вас звежи Таваса, Тунол, оголосив офіцер. Чого хоче раз та вас від Джидака Фундалу? запитав Дар Тарус. Я прийшов шукати аудієнції у Хахи, відповів Раставас, не знаючи про її смерть чи ваше сходження на престол до цього самого ранку. Але я бачу сага Ора на троні Хахи, а поруч з ним ту, яку я влажав Хахою, хоча мені кажуть, що Хаха мертва. І ще одного, який був моїм помічником у Тавасі, і одного, який я вбивцею Тунола, і я розгублений джедак, і не знаю, чи я серед друзів чи ворогів». Говори так, ніби хаха -ха все ще сидить на троні фундалу, сказав йому Дарта Рус. Бо хоч я і є Дарта Рус, якому ти заподіяв зло, а не Сах Ор, але тобі не потрібно боятися в суді фундалу. Тоді дозвольте мені сказати вам, що Вобіскан обіскан джедак Тунола, дізнавшись, що Горхайус втік від мене, заприсягся, що я звільнив його, щоб він убив його, і він послав воїнів, які захопили мій острів, і ув'язнили б мене, якби мене не попередили вчасно, щоб я втік. І я прийшов сюди до Ксакси, щоб просити її послати воїнів, щоб вигнати людей Тунола з мого острову, і повернути його мені, щоб я міг продовжувати свої наукові праці. Дартарус повернувся до мене. Вадваро, з усіх інших ти найкраще знайомий з роботами Раса та Васа. Чи хотів би ти знову побачити, як його відновлено на його острові та в його лабораторії? Лише за умови, що він присвятить свою велику майстерність полегшенню людських страждань, відповів я, і більше не продаватиме її для брудних цілей жадібності та гріха. Це призвело до дискусії, яка тривала годинами, результати яких мали далекосяжне значення. «Раз та вас погодився на все, що я вимагав, і Дарта Рус доручив Гору Хаюсу очолити армію проти Тунола». Але ці питання, хоча й становлять величезний інтерес для тих, кого вони безпосередньо стосуються, не мають прямого відношення до історії моїх пригод на Барсумі, оскільки я не брав у них участі, оскільки на другий день я сів на літак з валою Дія і, у супроводі флоту Фундалу, вирушив до Духора. Дартарус супроводжував нас на невелику відстань. Коли флот зупинився на березі великого болота, він попрощався з нами і вже збирався ступити на палубу свого корабля і повернутися до фундалу, коли з палуби одного з інших кораблів пролунав крик, і невдовзі поширилася звістка, що спостерігач помітив те, що здавалося великим флотом далеко на південному заході. І незабаром він став чітко видимим для всіх нас, і так само очевидним, що він прямує до фундалу. Дар Тарус сказав мені тоді, що якби він не шкодував, здавалося, не залишалося нічого іншого, як негайно повернутися до своєї столиці з усім флотом, оскільки він не міг пожертвувати жодним кораблем чи людиною, якщо це виявиться ворожим флотом, і Вала Дія чи Я не могли висловити жодних заперечень. І тому ми розвернулися і помчали так швидко, як дозволяли повільні кораблі Фундала назад до міста». Чужий флот помітив нас приблизно в той самий час, коли ми помітили його, і ми побачили, як він змінив курс і накинувся на нас. І, наближаючись, він вишикувався в одну лінію і приготувався оточити нас. Я стояв поруч з Даром Тарусом, коли кольори флоту, що наближався, стали розрізнені, і ми вперше дізналися, що він з Геліуму. «Подайте сигнал і запитайте, чи прийшли вони з миром», – наказав Дар Тарус. «Ми хочемо перемови з Хахою, джеддарою Фундала», – надійшла відповідь. Питання миру чи війни вирішуватиме вона. «Скажіть їм, що Хаха мертва, і що я, Дартарус, джеддак Фундала, прийму командувача флоту Геліуму з миром на палубі цього корабля або прийму його війною з усіма своїми гарматами. Я, Дартарус», – сказав. З носа великого корабля Геліуму з'явився прапор Перемир'я, і коли корабель Дара Таруса відповів тим же, інший підійшов ближче, і незабаром ми побачили людей Геліуму на його палубах. Повільно великий літун підійшов до нашого меншого корабля, і коли вони були скріплені, група офіцерів піднялася на борт. Це були гарні чоловіки, і на чолі їх стояв той, кого я одразу впізнав, хоча ніколи раніше не бачив його». Я думаю, що він був найвражливішою постаттю, яку я коли-небудь бачив, коли він повільно йшов палубою до нас. Джон Картер, принц Геліуму, воєначальник Барсуму. Дартарус, сказав він, Джон Картер вітає тебе і в мирі. Хоча я думаю, все було б інакше, якби хаха все ще правила. Ви прийшли воювати з хахою? запитав Дартарус. Ми прийшли виправити помилку, відповів воєначальник. Але, виходячи з того, що ми знаємо про Ксаксу, це можна було зробити лише силою. Яку кривду Фундаль заподіяв Гелію? Запитав Дартарус. Кривда була заподіяна одному з твоїх власних людей, навіть тобі особисто. Я не розумію, сказав Дартарус. На борту мого корабля є той, хто, можливо, зможе тобі пояснити, Дартарус, відповів Джон Картер з усмішкою. Він повернувся і щось прошепотів одному зі своїх помічників, і той, віддавши честь, повернувся на палубу свого корабля. «Ти побачиш на власні очі, Дартарус!» Раптом його очі звузилися. «Це справді Дартарус, який був воїном варти Джеддари і, як вважалося, був убитий за її наказом?» «Так, це я», – відповів Дартарус. «Я маю бути впевненим, сказав воєначальник. «Немає жодних сумнівів, Джоне Картере!» – вигукнув я англійською. Його очі розширилися, і коли вони впали на мене, і він помітив мою світлішу шкіру, з якої змивалася фарба, він зробив крок вперед і простягнув руку. «Земляк?» – запитав він. «Так, американець», – відповів я. «Я майже здивований», – сказав він. «Але чому я повинен? Я перетнув. Немає причин, чому інші не повинні. І ти досяг цього». «Ти повинен поїхати зі мною до Гелію і розповісти мені все про це». Подальшу розмову перервало повернення помічника, який привів із собою молоду жінку. Побачивши її, Дартарус вигукнув від радості і кинувся вперед, і мені не потрібно було говорити, що це караваса. Більше нема чого розповідати, що могло б не набриднути вам у переказі. Про те, як сам Джон Картер відвіз Валлу та мене до Духора після відвідування весілля Дара Таруса та Кари Васи. І про великий сюрприз, який чекав на мене в Духорі, де я вперше дізнався, що Корсан, Сан, джедак Духора, був батьком Вали Діа. І про почасті та великі багатства, які він обсипав мене, коли ми з Валою Діа одружилися». Джон Картер був присутній на весіллі, і ми започаткували на Барсумі добрий старий американський звичай, бо воєначальник був боярином. А потім він напоріг, щоб ми продовжили це медолим місяцем, і відвіз нас до Геліуму, де я це пишу». Навіть зараз, здається, сном, що я можу виглянути з вікна і побачити багряні та жовті вежі міст-близнюків Геліуму. Що я зустрів і бачу щодня Каторіса, Тувію з Птарту, Тару з Геліуму, Гахана з Гатолу і ту незрівнянну істоту, дею Торіс, принцесу Марса. Хоча для мене, якою б красивою вона не була, є інша, ще прекрасніша, Валладіа, принцеса Духору, місіс Уліс Пакстон.